Actualidade en novas destacadas do portal de Mancomún Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este é o teu podcast A FOSDEM, Encontro Europeo de Desenvolvedores de Software Libre e Aberto Tivo lugar entre 1 e o 2 de febreiro en Bruxelas E aproveitando que tivemos a Braes como enviado especial nela Vamos compartir con vos o que se puido ver este ano nela de primeira man Tambén falaremos con máis invitados que estiveron nalgúna edición anterior da FOSDE e nos darán o seu punto de vista. Ola Brais, supoño que o pasacho unha fin de semana Intensa, cargada de charlas e actividades Contanos que te pareceu este ano a Fosden Pois si sí, a verdade é que sí e Como a todos os anos, tratase un fin de semana Intenso De poucas horas de sono E con moito ajetreo Tanto charlas, actividades E falar con demais xentes Do software libre entón, Pois si sí, foi bastante cargado Este ano a Fosden, pois como non podía ser De outro xeito, foi un evento que Foi moi interesante, non só polas actividades e charlas en sí, senón por todo o ambiente que hai alrededor do mundo do software libre, con esa xente tan disposta a compartir as súas eh, cousas, os seus traballos, o que fai, eh, a súa experiencia en diversas historias, pois, eh, non podía ser de outra forma que foi un, todo un éxito. Salvo por un detalle, este ano facía demasiado calor pero eso é no es culpa da organización sí. a organización que tome nota é bueno, que ven que distribúa camisetas manga curta e shorts, bueno, para entrarlos cortos ¿no? a que charlas e actividades fuches? como sempre ao final vaise a un montón de charlas pero volves con unha lista moito máis grande de charlas que queres ver en diferido porque non tuvei ocasión igual non puidexe se solapaban con outras ou non dabas chegada, etc pero bueno, un poquinho así por riba Probablemente me olvide de algunhas que fun, pero bueno. O sábado estuve sobre todo na sala de, de comunidade, e ética, na de historia, na de eh, asuntos legais e políticos, na de internet. E tamén tuve unha ocasión para visitar os diferentes stands dos proxectos que hai ali. O domingo estuve na, nas salas de, de liberdade, de comunidade e tamén estuve nas charlas eh, principais do evento, non? E cales feron as que máis te gustaron e chamaron a atención? Pois, para comezar, por exemplo, vou destacar unha da sala de historia, que por exemplo, a de LibreOffice, que este ano fai os dez anos, entón fixeron unha vista panorámica de todos estes dez anos e o que ve está por vir. E despois e, tamén e, quero destacar a charla do fundador de LibreOffice, que é Frank, que nos comentou por porquê a licencia GPL é eh, unha moi boa licencia para os negocios. Non? Quer decir que en todo mundo pensa que igual pues, as licencias GPL non son boas porque teñen o copilef, etc. Pero, bueno, él eh, estuvo dándonos con seu argumentario eh, por que sí que foi unha boa idea tomada polo proxecto eh, a de establecer a licencia GPL. E creo que tamén che chamou atención a de John Maddock, perro loco. Sí efectivamente, él é unha persona que é o presidente de, de Linus Profesional Institute, que é unha entidade que é conhecida polos seus certificados de, de profesionalización de, de Linus, pero que é unha persona que leva no mundo do desenvolvemento de o ano 69, se non me equivoco, e que estivo traballando en un montón de proxectos, e eh, nomeadamente en Linux dende o ano 94. É eh, unha persona con un montón de experiencia, nos estuvo comentando como facían cousas, batallitas, etcétera. Entón unha charla na que había estaba o auditorio completo, eh, era un auditorio de sobre 1500 persoas, o sea que eso foi digamos a charla grande do evento. Creo que tamén me comentarás que nos stands de hardware que pudiches ver porque había muitísima xente nelos. Si, sí, en os stands de, de hardware están separados dos stands dos proxectos de, de software é porque non caben todos no mismo sitio, é simplemente, non é porque os teñan apestados ni nada así. Pues, eh, neses stands pues, había distintos proxedos ¿no? Algunos eh, un poquinho máis raros ou, digamos, menos conocidos e outros máis coñecidos, como, po, por exemplo, o PAIN64 que sé que non me puiden asomar a ver que é o que traían aí porque estaba sempre abarrotado de xente alrededor Igual o outro ano dan un espazo maior ou algo porque sen non nada tempo a ver nada Basta de que pasar pola Flixol para poder ver o PAINFON pues, Si, sí. pain sí, sí, sí. efectivamente, si sí que teño que pasarme Notáteis cambios respecto ás edicións anteriores da FOSTE? En xeral, en termos xerais non notei demasiados cambios. En xeral, houve máis ou menos o mesmo número de, de Debrons que estes últimos anos. o que sí que notei que, por exemplo, nalgúnha cosa que me fixei, este ano non houbo a Debron de PHP, eh, que este ano algúnas eh, que tiñan moi pouco sitio pois, ampliaron o sitio... Eh, pero bueno, así en termos xerais venxendo máis ou menos como estas últimas edicións E supoño que repetirás o próximo ano Sí, sí, por suposto Ah, que me olvidaba sí que, hubo, sí que hubo unha cousa distinta aos anos anteriores Na charla de, de despedida Como era o 20 aniversario do evento Pois pues, trouxeron tarta e cupcakes para todos Así que eso sí que foi diferente Dame algúns datos sobre a Fosden deste ano Pois na charla de clausura Como fan todos os anos, sempre os comentan pois un pouquiño o número de charlas que houve e o número de ponentes, non? Neste caso, este ano houve 817 charlas con 781 ponentes en 55 salas e en total nos 20 anos houve máis de 7000 charlas e máis de 4000 ponentes únicos, co cual É un evento que ten Unhos números absolutos Bastante interesantes Recomendámosla para a xente interesada nestes ámbitos, verdad? Si, sí, sen lugar a dúbidas é totalmente recomendable Pues estamos tamén contando coa colaboración de Jorge López, que é de, de desenvolvedor e colaborador de, de Icarto e nos vai comentar as experiencias que tivo eh, el asistiu xa fai uns aniños a Fosden. contamos tamén con Pablo Sanxiao que xa estivo por estes micros eh, con casos anteriores contanos a que edicións da Fosden fuches e que impresións checau o show Hola a todos, eu Fun xa fai moitos anos en 2010 a FOSDEM eh, a sensación en xeral foi bastante boa Non levaba tantos anos organizándose como agora que foi BRAis, por exemplo. Se que había algúns problemas, pero ainda así, quedei bastante contento. Contanos, Pablo, tiña que edición da Fosden Fuchis? Pois, teño que facer memoria, pero eu creo que foi o ano 2009. Que empresa os chicas o Fosden 2019, dixexes? 2000, 2009, sí Pois sobre todo a, a cantidad de xente que había, Eu, no ano 2009 levaba pouco tempo, quizás un ano ou dos anos no mundo voso bar libre. Eh, foi era como meu primeiro así congreso importante internacional. Estaba acostumado pois a cousas máis máis pequenas, xornadas máis, máis locales, locais, máis máis pequenas eh echamos atención, ¿no? Pues pois que nunha cousa tan de nicho que parecía como algo tan raro, ¿no? Eso do sobar libre, de repente por ver miles de persoas, nun no? mismo sitio eh, e todo o mundo pois pois eh falando de sobar libre, eh, facendo cosas con con sobar libre. Entonces, sobre todo, iso foi a, a impresión de da cantidad de xente que había. e supoño que eso axuda a cambiar un pouco o chip, ¿no? Pasar de de ver que parece que é solo un micro nicho a ver que non, que hai moita xente realmente. Sí, sí, totalmente, totalmente porque ademais eh ainda que non é un evento comercial, ¿no? Porque bueno, como que tengo Fozdeño que sigue sendo un evento de, de comunidad aunque hay muchas empresas pero todas son conscientes de que tienen un rol de comunidad de que gente va a vai como como como contribuidor e non tanto como para vender o seu negocio, pero se que te dabas conta de que había eso, pois moitísimas empresas, e veías que que é todo sober libre realmente, pois si que si que mueve moito, moito máis do que do que un se pensa así de primeiras. Ves necesario eventos deste tipo? Se, sí, eu penso que son moi necesarios, sobre todo para dar visibilidade a certos colectivos e proxectos que normalmente non, non, a xente non se da conta de todo o traballo e toda a xente que hai por detrás. Alí había proxectos coñecidos, pero relativamente pequenos que non tiñan demasiada comunidade e axudaba tamén a darlles visibilidade. Por exemplo, estaba comenzando comezando aínda LibreOffice, eh algúns dos desenvolvedores non eran moi coñecidos e eu penso que eso axudou tamén a captar novos colaboradores e incluso usuarios. Eh sí, un pouco polo que sobretodo polo que comentaba desantes, non? Que ao final cando estás traballando nunha comunidade de software libre, nun proxeito de software libre, Eh, estás traballando sincronizado con moita xente que nin sequera vichese en persoa porque bueno, cada un é do seu país. Entonces é importante que, bueno, haxa momentos nos que te pode axuntar eh, ver en persoa e falar un pouco máis eh, de como que como queredes que entre todos que evolucione o o proxecto, entonces bueno, eh, é necesario. E ao mesmo tempo, como que tengo Foz den que hai tanta cantidad de proxectos, non? É un sitio onde se xunta tanta xente con tanta cantidad de proxectos que tamén tes a posibilidade de interactuar entre uns e outros e eh, aprender tamén de como se organizan outras comunidades eh, de ver como están facendo esas cousas e tamén entre todos pois poís mellorar. Das actividades as que fuches, cales eh, valoras máis positivamente? Porque suele haber charlas, talleres... Sí, hai charlas, talleres, eh, de todo tipo. Posiblemente o que comentei o de coñecer os desenvolvedores que había certos proxectos que moitas veces non son coñecidos. Además, a veces hai proxectos que nin sequera coñeces eh poden axudarche a resolver problemas que a veces ni sequera eras consciente de que tiñas. Eu coñecin allí lei librerías, proxectos e eh, xente, evidentemente, que non tiña nin idea e eh, axudáronme en moi, moitos casos. Non non recuerdo demasiadas demasiadas actividades porque aparte de ano eh, era eso, era o meu primeiro congreso, eh, fui un como ponente, como cal estaba un pouco un pouco estresado demais, eh, pero bueno, sí que recuerdo eh que Fóra a primeira vez que veía así as as lightning que eran como charlas de, de cinco minutos, muy rápidas, donde pues eso, en media hora veías un montón de de cousas diferentes, un montón de de proxectos. Claro, en media hora veías pues eso, pues seis charlas de cinco minutos na que coñecías pues así de de rápido pues, un montón de cousas, un montón de proxectos e un montón de de cousas. Era o primeiro congreso que veías ese, ese tipo de charlas, la verdad que me chamaron moita atención. Cal foi a charla que presentaches? estaba facendo máster de ESOB libre eh, aquí de Galicia e eh, eh, fomos, bueno, a, fomos todos estudiantes do do do máster, e presentamos un traballo colectivo que fixemos nunha nunha sala de, de investigación, había, eh, non sei se se sigue facendo agora, pero bueno, había unha unha sala onde se falaba de, de investigación sobre software libre, ¿no? Donde había investigadores e eh, se falaba un pouco pois pues, eso de de como evolucían as comunidades, un pouco facías un pouco investigación diso. Entonces vamos a presentar pues, eh, un un en ese sentido, nos analizaremos como varias comunidades de, de distribucións de, de Linux, de Debian, Ubuntu, bueno, varias se fiseramos un traballo un traballo colectivo e nada foi unha fui a presento como a min funga, funga e fui presentalo. He dado que já estive ches dos dos lados de do estrado. Que consellos es darías á xente que vai por primeira vez a dar ali unha charla? Eh, pois que non teñan medo, o sea, eu, eu recuerdo que íbame moi estresado porque era a primeira e tal, pero nada, realmente a verdade é que recibin recibi moi moi moi bo feedback por tan por parte de, de todo o mundo, todo o mundo é consciente de que eh vai xente de moitos lados, co todo o mundo é consciente de que o inglés non ten por que ser perfecto ni moito menos, o importante entenderse. Entonces, nada, o pois, meu o consello seria, para adiante, non pensar que hai que falar un inglés perfecto para, para entenderse por aí adiante e, e con eso pois pues, nada, para adiante. Quizais esta parte da de poñer cara á xente se xa máis importante. Si, sí, é moi importante. Porque en da que a comunidade se relaciona todo o ano, pero novamente a distancia, cada un no seu país. Si sí, é algo esencial, e moitas veces, como comentei, coñecer proxectos, porque é imposible coñecer todos os proxectos que hai, proxectos que son enanos ou simplemente que están en etapas moi tempranas. E Ni sequera eras consciente es constante de que se poden axudar en moitas cousas. Eu penso que iso é algo importante. Eh Jorge, contame, ti tamén colaboras desenvolvendo algún proxecto de software libre? Si, sí, estamos varios proxectos principalmente en Mapiq, que é un sistema, unha plataforma para facer enquisas con componente xeográfico, a idea é poder ver as respostas nun mapa. Poder facer pequenos análisis, eh, por exemplo, ver respostas por provincias ou por países, saber que pensa a xente nesas zonas. Eh, poder agrupar, tamén podes descargar os datos e eh, facer análisis máis complexos. Ser o principal proxecto no que estou colaborando agora. son O desenvolvedor principal, vamos. Esta presenta da estelada Eh, non, este, é moi, este é moi recente, era que non, daquela nin existía eu eh, de feito nin estaba traballando aínda, estaba terminando da carreira, así que non Non, non se presentouse presento en outros sitios, pero na voz demo. Ba, pois pues era interesante que vaya os próximos anos. Estaría ben que fóra, pero espero que antes xa haxa máis xente colaborando no proxecto non neste as eu so aí. Uh -huh. sí, estaría guai. ya aquí a parte técnica, pero me parece que tamén hai unha parte de hostelería na que podemos hacer algún comentario porque eh, o humano necesita beber e comer tamén. Contádeme que que o que vos gustou probar en comidas e bebidas eh, por ali en Bruxelas. Bélxica é eh, eh, famosa pola pola cervexa e eh, eh, recordo que había un sitio que supoño que seguirá que seguirá vendo eh, no que tiñan o Record Guinness de De, de, de tipos de, de, de cervezas Recordo que tiñan, pues non sei sé si se eran como 2.500 eh, marcas de cerveza Tiñan como unha carta que era un libro enorme eh, E logo, bueno, luego bueno, tiñan Moitísimas, eh, non solo de De, de marcas, sino que, bueno eh, De grifos de cerveza tiñan ali Unha locura de de grifos, entonces eso é unha das das cousas que máis que máis recordo, non sei se Brais que, que leva dindo estes anos e sigue existindo ese sitio. Brais cantas levas 300 marcas probadas, non? Pois pues si sí, ese sitio sigue existindo, de feito en ese sitio o benres a noite bueno, o benres tarde noite está reservado para os asistentes da Forden o sea, faise xe ali o evento de recebemento da, da xente que vai a Fozden, ¿no? Eso sí, todas esas cervexas non nas ofrecen ese día. Ese día hai un lim, número limitado de cervexas para que lle seña máis doado de, de servir, porque se non eso é, hai unhas colas tremendas e, eh, bueno, sería demasiado. Se sí, eu consigo os meus compañeiros aquí, o sitio das cervexas, é impresionante o catálogo que tiña. O problema é que a mí non me gusta a cervexa, entón non non disfrutei tanto como os meus compañeiros esta noite. E outro, outra comida clásica ali son os gofres, que todos os tomamos E iso nunca defrauda A parte disso, eu, polo que recordo, a verdade é que case sempre comíamos moi deprisa E cousas moi rápidas ou seja, que Non gardo tampouco gratos recordos da comida que tomei ali máis alo deses dúas de comidas, gofres e a cerveza Veixo por aquí que hai un par de tabletas de chocolate Sí, claro, como, como todos sabemos, non en Bélxica tamén son famosos polo chocolate belga, non? Aínda que hai outros chocolates ali non? Por exemplo, hai tamén algunhas marcas holandesas que están moi boas e como están moi cercanos, pois pues, bueno, hai un ecosistema de chocolates impresionantes. Vale, pois tenemos que facer esforzo de probar o chocolate para darlle nosa impresión aos nosos ointes. Eso, eso. Pois moitas gracias por prestarvos a responder man como un podcast e ata outra.